Furkan Suresi Mekke'den nazil olmuştur. 77 ayet. Bağışteran ve meherban Allah'ın adıyla. Âlemleri, insanları ve cinleri Allah'ın azabıyla korkutmak için hakki batıldan ayıran Kur'an'ı öz bendesine Muhammed'e nazil eden Allah, Nə qədər uca, nə qədər uludur. Ucalardan ucadır, əzəli və əbədidir. Xeyr bərəkəti bol və daimidir. O Allah ki, göylərin və yerin hökmü, səltənəti onundur. O özünə heç bir övlad götürməmişdir. Mülkündə heç bir şəriki yoxdur. O hər şeyi yaratmış Və onu Onun nə cür olacağını təqdir etmişdir Müşriklər isə Onu qoyub heç bir şey yarada bilməyən Əksinə Özləri yaradılan Özlərinə nə bir zərər, nə də bir xeyir verə bilən Diriltməyə Öldürməyə Həyat verməyə Və öləndən sonra qiyamət günü Yenidən diriltməyə gücləri çatmayanları, büddəri, özlərinə tanrılar qəbul etdilər. Kafir olanlar, bu Qur'an onun, Məhəmmədin uydurmasından başqa bir şey deyildir. Ona bu işdə işte başqa bir tayfa, Yahudilər kömək etmişdir deyərək, özləri bu batil iddialarıyla zülmə, küfrə və bəhdəna yuvarlandılar. Onlar həmçinin bu qədimlərin əfsanələridir, yalan sözlərdir. O, Mühəmməd, onları yahudilərə yazdırtmışdır, əzbərlənməsi üçün səhər axşam Mühəmmədin özünü oxunur, dedilər. Ya Mühəmməd, de, onu, Qur'anı, göylərin və yerin sirrini bilən Allah nazil etmişdir. Həqiqətən o, müminləri bağışlayandı, rəhmədəndi. Müşriklər dedilər, bu necə peyğəmbərdir ki, yemən yiyir, bazarları gəzip dolaşır. Məyər ona özü ilə birlikdə, insanları Allahın əzabı ilə qurxudan, bu onun həqiqi peyğəmbər olduğunu təsdiq edən bir mələk göndərilməli deyilmi? Yaxud ona, Ruzi qazanmaqdan ötürü bazarları dolaşmasın diyə göydən bir xəzini indirməli Və ya ondan, onun meyvəsindən yeyib dolanmaq üçün bir bağı olmalı deyildi mi? Zalim müşriklər, möminlərə dedilər Siz ancaq ofsunlanmış, buna görə də ağlını itirmiş bir adama tabi olursuz Ya Məhəmməd Bir görsənin barəndə necə məsələlər çəkdilər. Səni divaniyə bənzətdilər. Peyğəmbərliyinin həqiqi olduğunu təsdiq etmək üçün, Göydən mələk indirilməsini tələb etdilər. Artıq doğru yoldan azdılar Və bir daha haqqa yol topa bilməzdər. Ya Rəsulüm, Əgər istəsə, sənə ondan çəkdilər müşriklərin dediklərindən daha yaxşısını ağaclar altından çaylar axan cənnətlər verə bilən sənin üçün qəsrələr yarada bilən Allah nə qədər uca, nə qədər uludur. Lakin onlar təkçə səni deyil o saatı da, qiyaməti də yalan saydılar. Biz də o saatı Qiyaməti yalan hesab edənlər üçün cəhənnəmdə şiddətli bir atəş hazırladıq. O atəş, onları uzaqdan görüncə, kafirlər onun qəzəblə qaynamasını və uğultusunu eşidərlər. Onlar əlləri boyunlarında bağlı vəziyyətdə o atəşdən dar bir yerə atıldıqları zaman, dünyada Allah'a ı ağası olduqlarına görə özlərini bəddua edib ölüm diliyərlər. Onlara isteyizə ilə deyilək, bugün özünüzə bir ölüm diləməyin, çox ölüm dileyin. Belə bir gündə bir dəfə vaveyla deməkdən, bir dəfə özünə ölüm istəməkdən heç nə çıxmaz. Allahın əzabı intihasız və dəhşətli olduğu üçün dəfələrlə vaveyla deyib, dəfələrlə özünüzə ölüm diləməlisiniz. Yə Məmməd! Olar bu cəhənnəm odu yaxşıdır, yoxsa Allahdan qorxub, pis əməllərdən çəkinənlərə bir mükafat və sığınacaq olaraq vəhd edilən xülk cənnədi. Onlar üçün orada istədiklər hər şey var, onlar orada əbədi qalacaqlar. Bu, bəndələr tərəfindən, Sənin Rəbbindən yerinə yetirilməsi istənilən bir vədddir. Bəndələr öz yaxşı əməlləri müqabilində Allahın onlara cənnət qismət etməsini diləmiş, Allah da onlara bu barədə verdiği vədi yerinə yetirmişdir. Allah müşrikləri və onların Allahdan qeyri ibadət etdiklərini məhşərə toplayacağı gün, qiyamət günü belə buyuracaqdır. Mənim bu bəndələrimi haq yoldan, Siz bütlər çıxartdınız, Yoxsa onlar özləri yoldan çıxdılar. Bütlər deyəcəklər, Sən pak və müqəddəssən, Səni qoyub özümüzə başqa dostlar, Hamilər qəbul etmək bizə yaraşmaz, Lakin sən onlara və atalarına O qədər neymət verdin ki, Hətta sənin öyüd məsihətini, Qur'anı xatırlamağı belə unuttular və buna görə də məhvə məhküm edilmiş bir tayfa oldular. Allah buyuracaqdır, Ey müşriklər! Sizin tanrılarınız dediklərinizi təksib etdilər. Artıq nə əzabı özünüzdən soğuşdurar, nə də özünüzə bir kəmək edə bilərsiz. Sizdən zülm edənlərə, Allaha şərik qoşanlara, Allahın Şiddətli bir əzab qabdıracaq. Ya Mühəmməd, Səndən əvvəl göndərdiyimiz peyxəmbərlər də, Şübhəsiz ki, yemək yiyər, Ruzi qazanmaq üçün bazarları gəzib dolaşardılar. Sizin bir qisminizi digərinizə sınaq vasitəsi etdik ki, Görəyi mühnətlərə dözə biləcəksizmi? Birinizi varlı digərinizi kasıb, Birinizi sağlam digərinizi xəstə, Zəif etdik ki, hansınızın daha səbirli, daha dözümlü olduğunu, Allahın öz əzəli hökmü ilə ona verdiyi qismətə razı olub-olmadığını bilək, sənin Rəbbin çətinliklərə səvr edənləri, qolardan qurxanları görəndir. Bizimlə qarşılaşacağına inanmayanlar, Qiyamət günü dirilib haqqəsəb üçün hüzurumuza duracaqlarından qoxmayanlar, Bizə mühəmmədin həqiqi peyğəmbər olduğunu təsdiq edən mələklər endirilməli Yaxud biz onun doğru danışıb danışmadığını bilmək üçün Rəbbimizi görməliydi, dedilər. Həqiqətən onlar özləri barəsində təkəbbürə qapıldılar Və Allahı bilavasitə görmək, onunla danışmaq istəməyə cürət etməklə azğınlaşıb həddi çox açdılar. Mələkləri görəcəkləri gün, həmin gün günahkarlara cənnətlə heç bir müjda olmaz. Mələklər onlara, sizə şad xəbər eşitmək haramdır, deyərlər. Onların etdikləri hər hansı bir yaxşı əməli, biz qəstən havada uçan dağınıq zərrələrə, toz dənələrinə döndürərik. Onların qoh məğrəbaya, yoxsullara göstərdiyiləri köməyin, qonağa qərib etdikləri hürmətin və dünyada gördüyüləri digər yaxşı işlərin zərre qədər qiyməti olmaz. O gün cənnət əhlinin qalacağı yer daha yaxşı, istirahət edəcəyi yer daha gözəl olacaqdır. Göyün, yeddi qat semanın yuxarısından inən ağ buludla parçalanacağı, Mələhlərin bölüy-bölüy yeri indiriləcəyi gün. O gün, həqiqi hükmüranlıq ancaq rəhmana məxsusdur. O kafirlər üçünsə çətin bir gün olacaqdır. O gün zalim, küfrə düşmə ilə özünə zülm edən, Peşmançılıqdan əllərini çeyinib deyəcəkdir. Kaş ki mən peyğəmbər vasitəsilə özümə doğru bir yol tutaydım. Vay halıma. Kaş filan kəsi özümə dost etməyeydim. And ki Quran mənə gəldikdən sonra məni ondan, Qurana iman gətirməkdən o saptdırdı. Şeytan insanı yoldan çıxartdıqdan, bəlayə saldıqdan sonra yalqız buraxır. Zəlil rüsfə edər. Peyğəmbər də: Ey Rəbbim, həqiqətən gövmüm bu Qur'anı tərk etmişdir yecəy. Ya Yə Muhammed, bu Məkkə müşriklərini sənə düşmən etdiyimiz kimi, eləcə də səndən əvvəl hər peyğəmbər üçün günahkarlardan bir düşmən etmişlik. Rəbbinin sənə bir rəhbər, bir mədədkar olması kifayət edər. Kafirlər, Qur'an ona, Mühəmmədə bütöv, bir dəfəli indirilməli idi, dedilər. Ya Mühəmməd, sənin ürəyinə səbat, qətiyyət vermək üçün biz onu, aya-aya, tədriclə nazil etdik. Qur'anın az-az indirilib, ağır-ağır ağır oxunması, onun əzbərlənməsini, və mənalarının anlaşılmasını asanlaşdırır. Yə Mühəmməd, müşriklər sənin yanına gəlib elə bir misal çəkməzlər ki, biz sənə onun doğrusunu və onların gətirdikləri misallardan izahatça daha yaxşısını gətirməyək. Onlar qiyamət günü cəhənnəmə üzü üstə sürülənib gətiriləcək kəslərdi. Onlar ən pis yerdə olan Ən çox yoldan azan kimsələrdir. Həqiqətən, biz Musaya kitab, tövrat verdik və qardaşı Harunu da ona vəzir, köməkçi etdik. Və onlara derik, Ayələrimizi yalan hesab etmiş bir tayfanın, Firon əhlinin yanına gedin. Sonra biz onları suda batırmaqla büsbütün məhv etdik. Biz Nuh qövmünü də Peyğəmbərlərimizi təkzib etdikləri vaxt suda boğduq, bu insanlar üçün bir ibrət dərsi etdik. Biz zalimlər üçün də şiddətli bir əzab hazırramışıq. Biz adı da, səmudu da, şüeybin rəz səhlini də, həmçinin onların arasında olan bir çox nəsilləri də yerlə yeksən etdik. Biz onların hər biri üçün cür-bəcür çəkdik, amma öyüd nəsihətlərimizə qulaq asmadıqlarına görə, onları yerli-dibli yox etdik. Gürəyş müşrikləri ticarət üçün Şəmə gedərkən, fəlakət yağışı yağmış şəhərə, vaxtı ilə Lut tayfasının yaşadığı Sədum şəhərinə gəlib çatmışdılar. Məyər onu, o şəhərin başına nələr gəldiyini görmədilərmi? Xeyr! Onlar öldüyüdən sonra yenidən dirilməyə inanmırlar. Ya Muhammed onlar səni gördüyüdə ancaq məzxəriyə qoyur və belə deyirlər. Allahın Peyğəmbər göndərdiyi şəxs budur mu? Əgər biz bütpərəsliyimizdə səbr göstərməsəydik, az qala bizi tanrlarımıza tapınmaqdan saptırmışdı. Onlar əzabı, Qiyamət əzabını gördüyü də, hak yoldan kimin daha çox azlığını biləcəklər? ya Məhəmməd, nəfsini özünə tanrı edəni gördünmü? Onun vəkili, zamini sən mi olacaqsan? Onu bəd əməllərdən sən mi çəkindirib saxlayacaqsan? O özü haqqa axtarıb tapmalı, ona qayıl olmalıdır. Yoxsa elə güman edirsən ki, Onların əksəriyyəti sən deyən sözü eşidəcək və ya ağıllı başlı fikirləşəcək. Onlar heyvan kimidirlər. Bəlkə ondan daha çox zəlalət yolundadılar Heyvan, heyvanlığı ilə öz mənfəətini bilib, ona zərər gətirən bir işi görməz. Onlar isə nə xeyirlərini, nə də zərərlərini anlayarlar. Məyər Rəbbinin Kölgəni gün çıxandan gün batana dəyi neca uzatdığını görmürsəmmi? Əgər istəsəydi, onu daim öz yerində saxlayardı. Sonra biz günəşi kölgəyə bir əlamət etdik. Əgər günəş olmasaydı, kölgə bilinməzdi. Sonra onu, o kölgəni günəşin yüksəlməsi ilə yavaş-yavaş özümüzə tərəf çəkdik. Sizin üçün gecəni örtüy, yuxunu rahatlıq yaradan, Gündüzü də ruzi qazanmaqdan ötürü həyat, iş, fəaliyyət vaxtı yaradan odur. Küləyləri, rəhməti, yağışı önündə müjdəçi olaraq göndərən də odur. Biz göydən tərtəmiz su indirdik ki, onunla ölü bir yerə can verək. Yaratdığımız heyvanları Və bir çox insanları sirab edək Zat-ı əqdəs iman ki Onlara verilən neymətləri Yada salsınlar diyə Biz həmin suyu onların arasında paylaşdırdıq Bununla belə insanların əksəriyyəti Nankörluqdan başqa bir şey etmədi Nankörluğunda dirənib qaldı Əgər istəseydik Hər məmləkətə İnsanları əzabımızla qorxudan bir peyğəmbər göndərərdik. Lakin səni, Ya Muhammed, ən böyük şərəfə nail edib bütün bəşəriyyətə peyğəmbər göndərdik. Ya Muhammed, kafirlərə itaət etmə, və onlara qarşı Quranla böyük bir cihad et. Var gücünlə vuruş. Birinin suyu çox şirin. Digərinki isə olduqca şor, Acı olan, iki dənizi qovuşduran, Aralarında bir-birinə qarışmamaq üçün Maniyə və keçilməz sədd qoyan odur. İnsanları sudan, Nütvədən yaradan, Onları bir-biri ilə əsil qohum, Qan qohumu Və sonradan qohum edən odur. Rəbbin qovum Hər şeyə qadir idi. Belə olduğu təqdirdə müşriklər Allahı qoyub özlərinə nə xeyir, nə də zərər verə bilənlərə büttərə ibadət edirlər. Kafir özünün haqq olan Rəbbinə arxa çevirər və ya kafir öz Rəbbinə qarşı şeytana köməy edər. Ya Muhammed, biz səni yalnız möminlərə cənnətlə müjdə verən Və kəfirləri cəhənnəm əzabı ilə qorxudan bir peyğəmbər kimi göndərdik. Dey: Mən sizdən buna dini peyğəmbərliyi təbliğ etməyə görə heç bir müst əvəz istəmirəm. Ancaq Rəbbinə tərəf doğru yol tapmaq diləyən kimsələr istəyirəm. Ya Muhammed, ölməz, həmişə diri olana Allaha bel bağla. Və onu həmd səna ilə təqdis ed və ya onun nimətlərinə şükr edərək namaz qıl. Allahın öz bəndələrinin günahlarından xəbərdar olması, onları layiqincə cəzalandırmağa kifayət edər. O, göyləri, yeri və onların arasındakıları altı günə xəlq edən, sonra ərşi yaradıb ona hakim olan rəhmandır. Bunu bir bilenden, Allah'ın özünden veya Cebrail'den xeber al. Onlara, müşriklere, rehmana, rehimli olan Allah'a secde edin deyildiği zaman onlar rehman nedir? Bizi emrettiğin şeye secde mi edeceği diye cevab verirler. Bu secde emri, onların imanı olan nifretini daha da artırır. Səmada bülclər yaradan, orada bir çıraq, günəş və nurlu ay vücuda gətirən Allah nə qədər ucaq, nə qədər uludur. Allahın qüdrətini həmişə yada salmaq və nimətlərinə şükr etmək istəyənlər üçün gecəni və gündüzü bir-birinin ardınca gətirən də O'dur. Rəhmanın əsil bəndələr o kəslərdi ki, Onlar yeryüzündə təmkinlə, təvazukarlıqla gəzər, cahillər onlara söz attıqları, xoşlarına gəlməyən bir söz dedikləri zaman, onları incitməmək üçün salam deyərlər. Onlar gecəni Rəbbi üçün səcdə və qiyam namaz içində keçirər və bilər yəllər, Ey Rəbbimiz! Cəhənnəm əzabını bizdən uzaq eylə, Şübhəsiz ki, onun əzabı həminşəli Doğurdan da, o nə pis məskən, nə pis yerdir. Onlar mallarını xərclədiyə nə israfçılıq, nə də edər. Bu ikisinin arasında orta bir yol tutarlar. Onlar Allahla yanaşı başqa bir tanrıya ibadət etməz, Allahın haram buyurduğu cana, nahaq yerə qıymaz, onu öldürməz, zina etməzdər. Hər kəs bunu, bu işləri etsə, cəzasını çəkər. Qiyamət günü onun əzabı qat-qat olar, o əzab içində zəlil olub, əbədi qalar. Ancaq tövbə edib iman gətirən və yaxşı işlər görənlərdən başqa. Allah onların pis əməllərini yaxşı əməllərə çevirər. Allah bağışlayandı, rəhmədəndi. Hər kəs tövbə edib, yaxşı iş görsə, o şübhəsiz ki, Allaha tərəf yaxşı bir dönüşlə Allahın rizasını qazanmış halda dönər. O kəslər ki, yalan yerə şahidli yetməz, faydasız bir şeylə rastlaşdıqları Lağlağı bir söhbət eşitlikləri zaman Onlardan üç şevri vüqarla kökər Özünü ləyagətlə aparıb Onlara əhəmiyyət verməz O kəslər ki Rəbbinin ayələri zikrolunduğu vaxt Özünü onlara qarşı kar Və kör kimi aparmaz Əksinə Onlara canı dildən qulaq asar Və o kəslər ki Ey Rəbbimiz Bizə zövcələrimizdən və uşaqlarımızdan sənə itaat etməklə bizi sevindirib, gözümüzün işığı, bəbəyi olacaq övladlar ehsan buyur və bizi mütəqilərə imam, rəhbər etdiyərlər. Məhz bilələri, Allah yolunda bütün çətinliklərə, əziyyətlərə səbretdiklərinə görə cənnət qürşəsi, cənnətdəki yüksək məqamlardan biri ilə mükafatlandırılacaq, Orada mələhlər tərəfindən ekdramla, salamla qarşılanacaqlar. Onlar orada əbədi qalacaqlar. O, nə gözəl mənzil, nə yaxşı iqamət gəhət. Ya Rəsulun, de, əgər ibadətiniz olmasa, Rəbbimin yanında nə qədir qiymətiniz olar? Siz Qur'anı və öz peyğəmbərlərinizi təkcib ettiniz. Buna görə də nə dünyada, nə də axirətdə əzab yoxanızdan əl çəkmiyəcəkdir.